No niin, sitten hyvät herrat, käydään siihen asiaan, mikä varmaan totta kai kiinnostaa eniten. Ja jos ei ole riittänyt maltti kuunnella tota, noita muita pätkiä, niin nyt tässä sitten puhutaan nimenomaan pelkästään vain ja ainoastaan Suomen joukkueesta. Ja Suomen kisosta no, yleisestikin, niin tota, otetaan tässä ensin tämmöinen pikkukierros, että mikä niin tämmönen yleisluonehdinta teillä on tästä joukkueesta? Millainen fiilis teillä on tästä, tästä joukkueesta? No, niin, lähdetään kisoihin, aloitetaan ot, ot, vaikka... Otetaan, niin, jos Lilja tarjoilee sitä, vaikka taas vähän, niin... Joo. Sanotaan, että tämä, onhan tämä nimetön joukkue siinä mielessä, mutta ei se enää siinä kun julkistettiin, niin ollut mikään yllätys. Se tiedossa jo pitkän aikaa, että sieltä oli näitä kieltäytymisiä ja loukkaantumisia, tipahtelut pitkin, pitkin kevättä, semmoinen lehterä, ketä näitä nyt toikaa, ketä jäi pois, niin... Oli jo tavallaan osannut varautua siihen, että siellä ei ole mitään tähtikavalkaadia ainakaan tiedossa, mutta luottoa on, luotto on löytyy. Miten Kontanhjelmi sanoo tähän? Otan tästä Liljon Lättysyötön kiinni ja nakkasen sen yläpirttiin, eli kyllä omalta osalta niin kyllä mulla luottoa tähän tiimiin kuitenkin löytyy, että vaikka tämä, vaikka tämä sillä tavalla nimetön joukkue onkin, niin kuin tuossa Herra Lilja sanookin, niin kyllä minä uskon, että kunhan tämä joukkue myös myöskin semmoisella työtelijällä ilmeellä lähtee näihin, kisoihin, lähtee näihin kisoihin ja onnistuu siellä, niin kyllä tässä ihan hyvät, hyvät mahkut kuitenkin Suomen joukkueilla on. Kaikki tietenkin nuo hommia oli, nuo monet, varsinkin monet loukkaantumiset, mitä NHL-miehilläkin NHL -miehilläkin oli, että siellä olisi ollut... Ollut sellaisia miehiä, kun olis mielellään tässä joukkueessa nähnyt. Esimerkiksi Ville Leino minun mielestä olisi ollut tosi mielenkiintoinen Tähän Tämähän hyvin kyllä pelaasi tällä kaudella ne muutama peli, jotka pelaasi, mutta sen verran paha loukkaantuminen kuitenkin siinä alla tai päällänsä siinä, että ei vaan paikka kestä. Joo, uusi leikkaus edessä taas. Mutta tota, Jalousen ilmeisesti on vähän se, että se ei tuosta Leinos tykkää. Sama juttu ilmeisesti kohdistui Ville Niemiseen, joka olisi on muist, meriteellä näytöllä, olisi hän saanut kisapaikan. Ehottomasti. Mutta tota, tuosta joukkueesta ajatelut yleisilmä, niin tota, <köhö> tämä voi olla sen joko sen joukkueen heikkousta ja vahvuusta, että se on tavallaan niinku noin, noin niinku nimetön. Nyt niinku mitä takaa Suomen kansaa, että mitkä ne odotukset vähän on sitten, että olisiko ne kerrankin realistisemmat. Mutta se, mikä täällä on, on, porukalla ei ole mitään hävittävää. Mm -hmm. Ja tuossa tota, no, niin on hyvät saumat. Hyvälle tarinalle tietyllä lailla, mutta niin, niin. Niin, niin, Se on kuitenkin se iso kysymysmerkki, että kuka ne sitten tekee, varsinkin tiukoissa peleissä ja miten se, se, se homma lähtee rullaamaan. Se on mun mielestä suurimmat kysymykset. Ja on tuota, niin, tuosta joukkueesta, niin, niin mä vähän ennen tuossa kisoja aloin miettimään, että vertailukohtana voisi varmaan käyttää tietyllä lailla sitä 92 vuoden joukkuetta, joka oli aika nimetön. silloin oli että että Teemu sen piti pelata, tai siis Pentti Matikan olisi halunnut sen kisoihin, mutta tota no niin, silloin vetos väsymykseen kummolla oli puhunut sen mukaan, mutta ei enää halunnut sitä sinne, mikä oli mun mielestä aika jämäkkä päätös. Ja kyllä niin kuin osoitti sen, että Suomi kuitenkin otti silloin ekan Mitalin MM-kisoista, mutta tota, sikäli tilanne on eri, että on voitettu niin paljon. Ja tota no niin se on vähän eri, eri meininki. Se mun piti kirjoittaa blogin puolellekin vertailla näitä kahta joukkuetta mutta kävi ilmi, että on kuitenkin sen verta paljon aikaa, että en mä vaan muista niistä pelaajista nää tarpeeksi, että pysty suoria vertauksia tekemään. Mutta tota no niin, kuitenkin, niin kyllä mä uskon, että se, niin kuin tuossa sanottiin, niin puoliväliä erä paikka, mutta että kyllä mun lähtökohtainen on se, että jos mitali tulee, niin se on iso yllätys. Se on säädettävän positiivinen yllätys. Mutta tota no niin. mennään nyt sit vähän niin kuin noin, fiiliksiä. Tuossa on niin pelipaikka kerrallaan. Aloitetaan luonnollisesti peräpäästä. Maalivahdit. Mitä sanoo Jussi Lilja? Siinä on SM Liikan parhaimmisto kerätty yhteen joukkueeseen. Varsinkin toi, että raanta on mukana. Ja täysin ei sitä voi sanoa enää, tai sitä voi sanoa mitenkään yllätyksessä, että se on mukana pelasamaan niin huikean kauden, varsinkin pudotuspelissä Ja se on niin se osio, mihin meikäläiset löytyy suuri luotto tässä, että ei se ole niin justinsa, että onko, tota noin, onko siellä NHL-statukseen NHL omaava veskari vai ei, onhan molemmat maailmanmestaruudetkin tullut eurooppalaisveskareille. Se on ihan totta, totta noin, niin mä voin hyppää tästä kohtaa kiinni, niin se on Hortio Engren, oli kumpikin loistavia, noissa ne oli Suomen parhaat pelaat, noissa on valmis, pelissä mitä näin. Ranta oli sellainen kaveri, että sitä oli hankala sivuuttaa valinnoissa ja se on ihan oikea, että se on siellä. Ja tota, no niin, jälleen kerran tiivistetään siihen maaliin, vahteihin tämä homma ei tule kaatumaan. Niin, siinä on kolme jätkää, minkä vo, mistä ikinä voisi löydä huoletta askiin. Öö, suurelle yleisölle varmasti tuntemattomampia nimiä, mutta tulevat heidät tuntemaan. Se on ihan taatusti joka ikisen jätkän kohdalla. Mm. Tuosta tota, mm -hmm. nyt, niin itse asiassa kolmas maalivahti, Atte Engren on ensimmäinen, joka siirtyi isoihin liikoihin, että teki kuulema Tcherepovetsin kanssa tuossa diilin. Ja tota, no niin, sikäli niin kuin harmi, että häntä ei ainakaan vielä päästä maan, mun mielestä, koska häntä täällä Turussa koko kauden katsoin, ja oli ää, TPSn kantava voima, joka pelissä antoi joukkueelle mahiksen voittaa. Sama ortio IFK joka oli sekaisin, ja puhumattakaan Raanasta, joka oli varsinkin niin tuossa... Siis, Siis koko kauden oli hyvä. Mun mielestä sitä vähän väiksytään, että ei se asia voittoputki, niin ei se pelkästään Ranta ole, että sitten koko muu kiukkuja peläisestä Rantahan oli liikan parhaita maalivahtia koko kauden. Sinällä yllättävää, että ei tullut CHT-saumoja aikaisemmin, mutta, tota, mutta, mutta hienoa, että ei jätetty sen takia rannalla, että maaotteluita ei ole, ja ilmeisesti on toinen maalivahti kuitenkin, niin nyt on pojilla, niin, niin se on hieno, hieno paikka päästä näyttämään. On, nyt on iso näytön paikka näillä miehille ja varmasti Orteo ja Rantakin, niin... Tuleva kyllä tulevaisuudessa aivan tuolla maailman terävimmässä kärjessä pelaamaan. että en näe kyllä siinä mitään, mitään, tota, mitään niin vastoinkäymisiä sillä tiellä, että tulhaan nämä miehet näkeemään isojen rahojen kaukaloissa vielä. Ja kuten tässä nyt on jo rummutettukin, niin kyllä maali peliin tämä...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 Siis sanotaan, että näillä näytöillä se KHLn kiinnostus pitäisi olla saletti, jos mikä Järvinen saa paikan. <tos> niin Kolmas maalivahti Ate Engrenkin sinne lähtee, niin, niin kyllä jokainen näistä on kovaa valuuttaa. Suomalainen maalivahtikoulu näyttää jälleen osaamistaan ja sikäli niin kuin hienoa nähdä, että tavallaan siis varsinkin turkulaisia maalivahtia on ylistetty vuosien varrella ja sit, tota, niin nyt niin sit, tota, tuolta, tuolta nyt sitten Hämeenlinnassa, niin toi Porista siirtynyt Kari Lehtonen on tehnyt hienoa työtä siellä maalivahtien kanssa, Mika Järvisiirto siitä esimerkkinä. Mutta sitten Raumalla, niin myös Ari Moisanen, joka on antanut Engrenille sekä Rannan niin ja myös Petri Vehasta koulin niin on tuossa maajoukkojen mukana. Niin, niin Kyllä se näyttää sitä, että meillä on toi valmennusosaaminen, niin se on edelleen maailman kärkeä. Kyllä. Mutta otetaan pakistosta kiinni. Lähdetään sieltä jälleen kerran. Porvoon mies Lilja, heittäkö sieltä ensimmäiset teesinsä pöytään? Joo, no siellä on sitten jo enemmän viime vuosilta tuttu nimi, että on Hietanen, Kukkonen, Lepistö, Väänänen. Että... Tämä on ehkä se, mikä tässä itse miettyttää, että miten Melartti esimerkiksi tulee siellä pärjäämään, hän ei muistakseni ole käyn aikaisemmin on muuta kuin EHT-tä käynyt. Ja tota, tämän, mä näkisin tämän puolustuksen ehkä suurimpana kysymysmerkkinä. Mites teillä? No tota, mulla on sikäli, että tuossa on, se näyttäisi olevan jälleen niin kuin,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 Niin se on jännä pari sikäli, että Laaksollakin just on, on raitin mies, mutta enemmän kuitenkin fyysinen pakki, mutta se laukaus ei saisi mennä takalaseihin. Mäntylä sitten taas tunnetaan enemmän semmoisena, niin kuin tämä sikatukka juttu on ollut, mikä viime vuosina on ollut, kun se veti muutaman niitä vähän ylitte, palaa maajoukkueeseen muutaman vuoden tauon jälkeen, mutta et oli esimerkiksi finaalissa Tapparan paras pelaaja, mun mielestä ihan kiistatta. Hän tuossa joukkueessa ja tulee olemaan äärettömän mielenkiintoinen nimi. Sitten on myös...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 ei niin vaikuttaisi olevan mitään semmoisia hirveimpiä ongelmia siinä, mutta että just se, niin se pelin, pelin tekeminen, pelin avaaminen, YV, se, se on tässä puolustuksessa kyllä se suuri kysymysmerkki. Että kyllä tuskoisin, että Juuso Hietasesta varmasti on YVlläkin niin hyvää hyvä, hyvä pyörittäjä siinä, mutta sitten esimerkiksi Sami Lepistön taidosta niin niistä nyt, häytyy kyllä itse sanoa, että en ole kyllä ikinä mikään oikein Lepistö. Lepistö-fani ole kyllä ollut. ollut. Silloin on jäänyt se vähän se, se kuti piippu sen koko uran kannalta Niin, niin että siinä oli, siinä oli hemmeti hyvää, siinä oli ihan vappaa paikka, tyhjä, tyhjä maali oli siinä aahvailuraa ja siitä, siitä etiä päin. Niin siinä oli tyhjä maali, mutta Lepistö sitten onnistui sen möhlimään ja kyllä on ollut niin laskusuuntaa tuo uraa ura hänellä, että en oikein hieta se juus ole tuossa meidän suurin siinä kiekollisessa pelissä löysin kuitenkin. Mm. Sitten ihan mielenkiintoinen kysymys heittää silmoille, sikäli, että kuka noiston se jätkä, kun heittää, se, kenen, kenen kuti kantaa sinne maalilasti? Niin, totta. Siinäpä on, on lausulle vähän päävaivaa. Se on totta, että sieltä nyt täytyisi niinku jonkun, että kuka noista semmoinen kun nousee esiin sieltä, sit kun tarvii tarvitsee niinku tulla se vantaimeri se, se, se niinku sieltä viivasta. Vai sitten että, että on mielenkiintoista nähdä, että pelutaan esimerkiksi ylivoimaa niin onko se jotain, kenties, jotain hyökkäjistä niin laukojan paikalla. Se on myös ihan mielenkiintoinen ajatus sekin, mutta, tota no, niin, joo, ei mitään menään hyökkäykseen. Ota sä Lilja sieltä kiinni jälleen kerran. Joo, no mutta on paljon, paljon tota noin, lehdistössä hoidettu, kun ei ole tiilat juurien vai pelaaja siellä kärjessäkään, mutta... Kuitenkin sitten, kyllä siellä on näitä kokeneita jätkeet, siellä on ainakin johtajuutta luuluis löytyvä. Tuo on Altman, monet kisat käynyt, Aaltonen on käynyt useammat kisat, Samoin Pihlström, Pesone. Mutta sitten just, että siinä on taas, selvitään paljon myös näitä kokemattomia jätkiä, mitkä on aika kysymysmerkkiä tällä tasolla meikäläisille.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 Harjoituspeleissä tapahtuu, mm peleissä ei vielä tapahdu. Nyt sitten Pesosen Janne, joka oli silloin mestaruuskauden niin komeettaketjussa ketjussa toinen, toinen laituri, ja tota noin, niin sieltä pitäisi nyt tapahtua. Ykköstulosvastuus Sakari Salminen, sieltä pitää tulla. Korpi Korpikoskeltakin varmaan... Niin tota, öö, No niin, no NHL ei vieläkään aukea, mutta sitten taas, että mä odotan sieltä jopa pikkasen ratkaisun voimaa siihen, koska no, niin sitä kun päästössä Tepsin paidassa näkymään, niin mitä se täällä Euroopassa teki, niin, niin se, siis mä odotan sitä, että mä näen sitä samaa raivoa, millä se meni kaksinkamppailuihin esimerkiksi, että se, niin se heitti jätkät ympäriltään pois, ei se, ei se, ei se mennyt hakemaan sitä koko se otti sen kiekko joka kerta, se halusi sen, mutta sitten on näitä just, kavereita, mitä tulee tähän ihan pystymettästä, just Herro ja Savinainen ja Antila ja kumppanit siellä, just pienemmän roolin jätkät, niin näissä on niitä tarinapotentiaalia, kuten muistaa, milloin Antti Pihlström ylelläpi 2008 kisossa, niin silkästä tuntemattomuudesta mitä teki, 5 vai 6 maaliin niissä kisoissa, ja sitten ei muuta kuin Asfilleen. Tämä on just tämmöisille kavereille, on näyttöpaikka, niin no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 minun niin teeseessä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi, että minkälaisen roolin hän tulee kuitenkin saamaan, että hemmeti hyvä ja osaa tehdä pisteitä tarvittaessa. Ei se nr ole ne 2.40 pongon kautta niin aivan niin turhan, turhan päätän ole tullut siellä. Että kyllä kaveri, kaveri kyllä mielestäni korppikoski ansaittee iso rooli ja varmasti tulee kyllä sen saamaankin. Mutta monipuolinen... Tosi monipuolinen, monikäyttöinen pelaaja kyllä jalouselle, jaloisen käsiin. Kyllä vain. Tota noin. Otetaan tähän väliin niin kuin yleisodotukset kisoita, että te olette että jos kummatkin, että luottoa löytyy, niin kuin pitkä sitä luottoa nyt sitten löytyy? Mikä on se teidän sen realismisijoitus, mitä te odotatte, että minne tämä joukkue, joukkue lähtee ja tota, no niin yleensäkin, että... Semmoinen minua kiinnostaa tietää kans, että mitä te odotatte, että turnaus menee noin yleisesti? Tuleeko niin lähteekö pikkuhiljaa pallo pyörimään vai onko tämä semmoinen joukko, minkä täytyy ottaa pari tappioon ja kasvaa niitä kautta vai mitä te odotatte siis? Otetaan, aloitetaan Liljasta. Ähm, niin, tämä on kyllä, minun mielestä se on hyvä, että tämä joukko on tavallaan dumattu jo etukäteen kaikin puolin, että tästä tulee just se 92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 onnistuu kaatamaan, mutta se menee niin aivan yhden maalin erolla, joko varsinaisella tai sitten jatkoajalla tai rankareella. Mutta... Miten sitten noin pikkumaat, pystyykö joku aiheuttamaan Suomen ongelmia? Mitä te luulette, että millainen tämä joukkojen asennepuoli siis on? Et Uskotteko että sieltä tulee mitään semmoisia, että et, hei no, on hoidettu, tämä homma ei et, Onko täällä joukkoilla varaa semmoisen? Ei ole varaa, mutta mä en ainakaan näe, että täällä olisi myöskään sellaista asenneongelmaa, että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 Varmasti tulee, uskon siihen kyllä täysin. Sitten välierää paikka, niin se on jo kova, Se on joko sanaa kyllä, jos se tulee. Silloin tämä, kyllä, silloin tämä joukkue on jo voittajajoukkue minun mielestä. Kyllä vaan Mun mielestä joukkue on voittajajoukkue, tai tulisi olla kansan silmissä jo, jos se pelaa joka ikisen pelin sitoutuneesti heittäytyy sille pelille, antaa kaikkea ei anna periksi. Ja mitä mä haluaisin nähdä, kun katsotaan joukkueen profiiliin, niin nyt on siihen potentiaali. Et, äh, vaikka tätä pelitavasta pelita aina puhutaan, niin se on kuitenkin pelaajien korvien välissä. Niin, okei, siellä on pari taiteilijakiemurtelijaa, kuten Altone ja Salminen ja nämä, mutta tota, mä haluaisin nähdä tuon profiilin joukkue, niin, että Suomi tekisi kisoja rumimpiin Eli siis nimenomaan, että lättyy maalille isketään vaikka väkisin krästenet työnnetään se veskarisen kiekko mukana maaliin ihan sama, kuin se kiekko menee pörsää. Niin, niin, tota, ja tuo, mitä sanoit, että, että, että, että, että, että, että tuli, tiu, tulisi tiukkoja pelejä, niin sehän nimenomaan kasvataan tota porukkaa. Mm. Et, tota, et, sitä, mä odotan, niin, että et, tämä joukkueen alkusarja, niin, niin mua kiinnostaa tuloksia enemmän, mä kiinnostaa se peli ilme. Totta kai voito täytyy ottaa, mutta et, siis et se se peli-ilme ei saa olla semmoinen niinku, neppaileva ja näppäilevä, niinku, mitä, mitä suikkana aikana sanoi, että pitää olla semmoinen meininki, että niinku munapystysä naisen päälle mennään. Niin, <tuh> niin, nii, tota, no, niin semmoinen meininki täytyy olla joka pelissä. Mä olen kunnon, kunnon kiimaa siellä, että nyt ne jätkät on tapeillut leijonaa paitaa, ja tietää, että, että siinä on moni ukko pudonnut edestä, että he on sinne päässyt, ja nyt heidän sauma täytyy käyttää. Niin, niin se, sitä mä odotan. Mua ei, Tulokset, tulokset, niin ne tulee sitten jos on tullakseen, mutta toi peliilme, niin, tai tollanen asenne, tollanen peliilme, tollanen tappamisen meininkin mikä jos olisi joka pelissä, niin, niin se, jos mikä antaa mahdollisuuden ehkä sinne mitalipeleihin asti. Itse uskon, että tie loppuu puoliväliirissä riippuen arpaonnesta. onnesta. Mm. Ja varmastikin kyllä just semmoista rouhijuutta tarvitaan tässä nyt, ei ne maalit tosiaan, niin ei ne varmastikaan tule kauhean niitä olemaan, että tulee varmaan niitä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 ei muuten ollut. Tuossa on harjoituspelissä se pääsi läpi, ja koitti taas sitä patjan välistä ujuttaa. eikö Jumala ja kurri oppeja, kuin läheltä ylös. Siinä on kahden rantapallon mentävä tila yläpesässä ja kaveri koittaa patjan välistä Se on ihan poikkeuksellisen ärsyttävää, katsottavaa. Mutta keep it simple, stupid. Nimenomaan.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 Ja että se toimii, niin siinä on myös yksi avain menestykseen. Mulle henkilökohtaisesti itselleni se, minkä takia lopulta. No ei ei Sitten ikään niin kuin ajatellaan, että, että kutakin kaikkeen, niin se kiva sanoa sitä että etukäteen. Että, että, että, no tietysti no ollut, on mukavaa, jos Suomi sveitsee puoliväliä pari, niin siinä ehkä saumat olisikin, mutta, tai paremmat saumat. Mutta niin kuitenkin, niin mulle se, mikä, mitä itse painotan,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 Jaha, tota, se on tehty niin radikaali ratkaisu. Noi sitten. Sitten ei tule apuja. En, en mä varmaan, mutta mun käsittääkseni koko joukko on ilmoitettu. Joo, että tota niin se jää no. siihen, mutta tota, jaa, tuli näköjään työpuhelu, että odotellaan hetki. Joo. <köhön> Joo no se tulikin kans uutena tietona. Varmaan sitä kun automaattisesti olettiin, että sitä on varmasti siis, niin muutama. En, en mä ihan oikeasti... En mä sitä varmaksi tiedä, mutta tota, se on... Näin mun, käsity, no mun käsitykseni on, että ei siellä niinku mitään odotella enää. Joo, joo. Hm. Joo. Jaha, no mä täälläkin kohta pikkuhiljaa katso. Mun sieltä tulee... Dranska Slovakia. No niin. Oli hyvä no, matsi tuossa viimeinen tuo Anaheim Detroit. Mä perkeleen kerin vielä näitä... Mä en nyt... Eilen, en, eilenkään tänään tänäkin no enää riviä katsoa, että varmaan Suomen pelin jälkeen kattoi joku peli siellä pois. Joo, Anaheim Detroit oli kyllä uskomattoman kovaa, että siinä viimeisessä no. sarjassa Detroit oli vielä 4-1 johossa, mutta Anaheim hienosti kaivoi kyllä sieltä tasoihin. Mutta sitten tuli tyhmä jäähy ja siihen se kaatu sitten jatkoajalla. Oli kyllä loistavaa. Selännekin sen hermostua aivan, siellä alkoi jo vähän niin kuin iskujakin lähteä pikkuhiljaa. Se oli kans kyllä. Huomaa, että on taas vanha mieskin kyllä vertynyt pudotuspelitunnelmaan. Kyllä vain. Ei ole toinen Jussi vielä linjoilla. Eipäs taida olla vielä linjoilla. Hiljaista on. Hiljaista on. Ah, nyt kuuluu äänituotista, joo se puhuu. Pyhälimmeen. Ei mm. vittumaa, toivoisin että mä sii oikeasti, jos Ranska pelissä. Se olisi komia. Se, se olisi hyvä. Kyllä, me en usko siltikaan sitä Ranskaa. Niin me ei kyllä lähe, missään nimessä ei kyllä aliarvioimaan kannata tehdä tai lähteä aliarvioimaan sitä joukkuetta. Ei, ei siis se on. Tätä. Se on siis se olisi ihan. Se on. Ei, niin, ei, täs, ei mitään joukkuetta kannata aliarvioimaan lähteä kuitenkaan. Joo, siellä on oikein. Nurmispasi studios. No niin, katoossi. Kyllä. Slovakialainen taitaa taas aloittaa maali Se ei kyllä mikään yllätys on. Se on kyllä hyvä maalivahti, että se on No niin, mm -hmm. Noniin, ei mitään. Me pidettiin taukoa sinua Joo, Hyvä. Tuli hassattu. No niin, hieno homma. No niin. Eipä mitään, tota no niin... <köhön> Joo, se oli. Siinä tota noin meidän veikkaukset Suomen A Breaking Pointista. Mä en tiedä muista, tämä pätkää silloin, kun tämä Saarinen haasteli Martin Saint-Louita. Niin se silloin sanoi, että Suomen Breaking Point saattaa olla tämä <tos> Finish TV-people. <tos> Mutta saa katsomaan, mitä tällä kertaa käy. <tos> I have no idea what you're talking. Joo, se oli hieno se kysyvä ilme kyllä siinä. Mutta tota, hetkinen, tuleeko sitä pikkuviiveellä? Ei no. katsota. Ei kai. Tuossa äsken okay. oli puheen aikana, huomasin, että, oli, tai että rupesi pätkimään pikkasen, mutta nyt ei ainakaan kuultu taas mitään ongelmia. Joo, ei se oli toi, kun mä heitin tuo katsomon lähetyksen auki, niin mä pistän sen kiinni. Ah, okei. Okay. Pitäisi, pitä, tota, no, niin sieltä alkaa vartin päästä toi peli, niin... Ah, niin, niin tota, ei mitään, otetaan, ei tässä paljon enää aukkaan, niin vedetään tämä nyt tuohon kuntoon, niin mä heidin, katosin Ranska-Slovakia samalla, Mutta tota, otetaan nyt parit yksilöt vielä tuosta käsittelyyn, eli... Tota,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 On ollut aikaisemmin mukana, mutta nyt on ensimmäistä kertaa tulos vastuussa permä siellä. Kyllä mä, mä luotan kyllä konnakontiollaan, että tunnistuu siinä, mutta nyt on ensimmäistä kertaa on pakko tulla tulosta. Sitten mä en oikeastaan osannut sanoa, että maalivahdeesta, niin otetaan se kun sanotaan Raanta, että jos hän on, ortiovissi aloittaa tänään pelastaa. Joo, ja, ja, että... Ilmeisesti Raanta pelaa huomenna. Niin, että ne vuorottelee. Sitten sanotaan, että se maalivahti, joka onnistuu sen ykköspaikan ottamaan, niin näistä kahdesta näistä kahdesta se, on se toinen. Ja no sitten Korpikoski. Joo. Eli nämä on sellaisia kavereita, mitkä sä odotat kantaa sitä suurinta vastuuta sitten? Joo. Kyllä, kyllä, totta kai ne on nimenomaan avainpaikkoja. avainpaikkoja. mitä tuossa on, mä nosta itse, niin kyllä mä nyt mä huudan Juha Matti Aaltosen ratkaisuvastuuta. Eli yksikkö tulee olemaan Pesonen kontiolla, Aaltonen. Tämän ryhmän täytyy, se siis täytyy löytyä. Ja mun mielestä Aaltonen, niin, niin Tuossa väläytteli semmoista, että semmoista niin ruokki on silmää, että se heittää sitä takatolppasyöttöä sieltä, mikä ei välttämättä ole huono juttu. Jos vasta niin Konna ja pesone ottaa sen viimeistelijän piita siitä, niin Aaltonen pystyy tekemään tilaa, pystyy niin kuin olemaan luova ja pystyy nimenomaan niin yllättävillä ratkaisuilla ja hyvällä luistelulla tekemään tilaa itselleen ja tekemään tilaa niille ratkaisuille, niin mä odotan, että se niin nyt kääntyisi vihdoinkin tehoiksi.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 Savinainen, niin ihmettelin jo viime vuonna, että ei mahtunut joukkueeseen, pelasi loistavasti valmistavassa turnauksia. ei tunnu pelkäävän mitään eikä ketään. Eli just semmoista se, mitä nimetön joukkue tarvitsee. Ja sitten, niin ettei nyt ihan yksipuolisesti hyökkäjä menisi, niin kyllä mä haluan nostaa sieltä tuon Tuukka Mäntylän esille, jonka mä itse asiassa uskon, että tulee nousemaan esiin ja jopa se jopa ehkä tehojen puolesta. Mutta se pikkupa semmoinen, mä niin tykkäisin pikku pelistä, taklaa lujaa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 Joo, mielellähän sieltä nostamaan, nostamaan pelaajia tuo herra Lilja sieltä nostikin jo tämän Antti Raanan esille. Mie myös Joni Ortion siitä vierestä, että Jonilla on myös iso näytön paikka, varsinkin kans tuonne Rapakon taakse Pohjois-Amerikankin puolelle. Sinne vielä on jonainkin päivänä varmasti tosi hyvät, tosi hyvät chanssit lähteä Jonilla ja miksei jopa tämän turnauksen jälkeenkin, en kyllä näe siinäkään mitään. Galgary Flames muistaakseni Ortion oikeudet omistaa. Että... Ja sopimus on käsittääkseni katkolla, että ilmeisesti tähyilee toisaalle Suomesta kuitenkin. Aivan varmasti. Galkeri Flames olisi varmasti kiinnostunut, kiinnostunut Ortion palveluksista, varsinkin nyt kun niitä maalivahtihukuja siellä, siellä on suuntaan toiseen liikkunut ni niin varmasti kiinnostusta kyllä löytys ja uskon, että kaverilla nälkää kyllä piisaa. Piisaa niin kyllä myös varmasti Antti Rannalakin, ennepäällä kyllä sitäkään yhtään. Sitten myöskin Lauri koskee, tietenkin oma silmäni myöskin kovasti kiinnittyy. Nimenomaan varmasti jo kansa pelkästään jo nhs statuksen vuoksi lyö sen suuren, suuret odotukset, suuret paineet hänen niskaan. Mutta itse haluan nähdä sitä,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 Juuso Hietanen on mulle ainakin teille semmonen nimi, että ootan kyllä, että ottaa sitä kiekollisesta pelistä sitä vastuuta ja ottaa sitä myöskin isosti, isosti kanssa tässä joukkuessa, että ei, ei tule pelkähmään sitä suurta vastuuta kanssa, mikä hänenkin hartheille lankeaa, vaan pelaa sitä perusvarmaa peliä, ei hölmöile siellä eikä ala yrittämään mitään turhaan hienoa. Eli sitä juuri keep it simple stupid, sanotaan näin.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 Sitten kun avaat pelin, niin voi olla, siinä on, tämä alku on semmoinen ähm, kyttäilämä, olisikohan oikea. Että Suomi ei, ei välttämättä lähe siinä heti alkuun niin rynnistämään päälle. Että vähän katsotaan, katsotaan, että miten homma lähtee liikkeelle. Mutta kyllä mä uskon, että suomisen kyllähän kyllä hantaa, ei, ei se Saksa sieltä pääsee yllättämään. Lopputulos veikkaus.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 Siis niin kuin itse perkele päälle. Siis toi on Suomen mökki, sinne ei mikään saksatu kukkoilemaan. Suomen, mä haluan nähdä, että heti ekasta, heti neljä ekaa vaihtoa järjetön paine sinne vastustajan päähän. Niin kuin päälle niin kuin pori ässät. Ihan oikeasti. Siis, niin kuin heti kyselemättä luu kurkkuu Saksalle, niin Saksan pojalle paskahousu ja siitä lähetään 5-0. No niin. Kyllä, siis jos jostain joukkue-aikoa niin se pitää heti e lähteä ja nimenomaan itse ottaa aloitteet haltuun, eikä käydä odottelemaan, että Saksa iskee iske ikin kuin paskan maalin Ei, vaan saman tien paine sinne, luukurkkuu, Saksan poika tutisemaan ja jäähöpenkille kiitos ja ylivoima rullaamaan. Mm. Tästä mä lähden. No, Saksa kyllä, kyllä. heti alussa. Kyllä, nimenomaan näin. Pienemmille ei saa antaa mahiksi yhtään. Ja Saksalta, Saksalta varsinkin niin se pitää ottaa heti pois. Että tota. <laughs> Tämä oli tyhjentävä, tyhjentävä lausunto. No niin, ei mitään, kello kisojen avauspäivä, kello tekittää, mun kellot näyttää 16.09, mikä tarkoittaa, että kuuden minuutin päästä alkaa kisojen avausottelu, joten ihan siihen ei keritty ennakoiden kanssa, mutta et... Tämmöistä tämä ihmisen elämä joskus on, että niin ei, ei vaan riitä aina aika. Mutta hyvät herrat, toivotan teille hienoja kisoja ja tota, eiköhän pidetä tässä kohtaa jo sovittuna, että no katsotaan nyt niin miten kukakin kerkeää, mutta jonkinnäköisellä kokoonpannolla niin otetaan ensimmäisen kisaviikon jälkeinen fiilistely sitten, että miten on, miten on hommat lähtenyt rullaamaan. Se on sovittu. Okei, ei muuta kuin illalla tosiaan Suomi-Saksa siinä kahdeksan kyljessä, tota no, niin siitä lähetään, että avausvoitto tänään tulee joko kyttäillen tai sitten ihan täydellä turpaa vedolla, katsotaan kuinka käy, mutta tota no, niin. joka tapauksessa MM-kisat ovat taas täällä ja eivät ole Suomessa muuten sitten ihan vähän aikaa. Mutta Raiteen pakki kiittää. Kiitän molempia ja tästä lähetyksestä ja palataan me asiaan jaksossa numero 27. Kiitoksia. Kiitoksia. on löydettävä ja kyllä joukkuista lähtee. Ei ole Ei oo, ei joo. Mutta mies kestää tämän. eikö niin? Varmaan turkulaisena. In this league is not possible to speak about referees. that's is penalty. I am not so rich man that I can say something Saatana Jorma Nolla plus nolla on nolla. You understand what I mean? Sit saatana lahto sinivimaa Saatana perseen heiko edes takas Nyt Järvinen Järvinen antaa Ja nyt tulee elähtöliin kuva taakse, Heikäläinen kyllä voi olla, sillä on pommin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jalou, Virtala! Ja pilluhattune.